Ani întregi l-ai așteptat. Lerui, Doamne, lerui, Ler, gândul nostru rup din soare l-ai luat în a ta palmă, ca să simți alui dogoare. Lerui, Doamne, lerui, Ler, gândul nostru cercurat, tu în l-ai îmbrăcat și la tine l-ai luat. Lerui, Doamne, lerui, Ler, gândul nostru cercadorul lin a plecat ca să colinde purtând lor de rosmarin, Lerui Doamne, Lerui Ler, Gândul nostru cel duios S-a urcat la tine în cer și a cântat obrad brad frumos.